Bueno, hori gertatu da, ez. guk ez arrantzatzekin lagu bostu urtian, jendiak pues, e, konserberuak ekarri dutek eskona pues, Kroaziatik asko, eta gero baita ere Peru eta Argentinatik, hori mazkena konserberako, eta freskorako pues, bueno, e, Kadiz, Tarragonatik eta, eta hala, antxo txiki hori. Baina, gehien bakurit, minain dengut digun haua merkatu handa Kroaziakoari eta Peruko, sobretotu Kroazia esan gurukenik momentu honetan. E, antxua hona da. E, zamarra esan den bezala, eta orduan konservan eta guztura dute merk ere bai, eta orduan izango da gure errazondia garko unen, e, ze merk hori berriz eskuratzea guretzako.